Astigarrakoak musikaskolan elkartu gara, kafe baten bueltan, hemen kikara aurrean daukazula zaude. Ni esterrinez naiz, bera debidasoan jaio nintzan, orain Irunen bizi naiz, orain dela urte asko eta asko. Bueno, hemen musikaskolan eskola Astigarragan, ba ume txikien 0-3 urte, tailerra, 6 urte arte, organoko irakaslea eta zuzendaria pedagogikoa naiz. Normalen barruak elkarrizketa hoetan barrua ezagutzeko alegin egiten dugu eta hortarako ba bizka denbora natzera egiten dugu. Orduan, Ester, zu, umetan nola goratzen duzu zure gure? Umetako ze hori itzapen dauzkazu, nolako azinen? Ba, oraineko berexea naiz da umeaz, ere bai. Ni oso oso txikitan ja e, musika gustatzen zitzaidan, eta ni joan nintzen bakarrik musika eskolara apuntatzera, beran bertan, gurasoa jakin gabe. Bueno, ze gurasua, bueno, ez, ez da etzietela apuntatu nahi, zioten garrantzia eman, tarduan ni joan nintzen, eta apuntatu ditzen ni. Izaera fuerteko umean nintzen, baino oso barrukoa ere, bai. Nik uste dut horregatik ere, txikitik denborasko pasatzen nuen musika ikasten gustazentzitza idalako eta bakartasun hori ere bilatzen nuelako. Gero nituen, ba, erritxiki bat etako, betiko lagunak eta guzti hori, eh? baina asiera-asieratik ja musikan oso sartutan nengoen. Instrumentu bereziren bat, hasieratik edo aldatzen junintzara garaika? Aldatzen junintzara garaika, instrumentuak hasiera batean imposatuta, iritsizitza ezkidalako. Esku soinua ikastera, bidalin induten, ez zergatzen aldetu gabe, familikoazan iriakaslea akordeoia hasi nintzen, eta gero nahi organo ikasi. Joan nintzen elizara eta nintzen akordeoia kin organoko partitura jotzen. Ikusi nuenean organoa nola sonatzen zuen esan nintzen naiz akordeoia jotzen, ikusi nuen Jose Manuel Azkue, jotzen arekainera, bueno, oso goxua zen eta utzizian bere onduan egoten, ta hini flipatu geratu nintzen, baino esantzi gurasoak eta irakasleak piano osoa egin arte ezin nuela organo jorduan ezin zen pianokin. Bukatu nion piskalleen si sintzan asingitza Eta zerkli juratu zintuen organo hartan. Akorde hoian dena bieskutan sartzen nuen, eta bieskuta ospo artean geratzen zan dena. Eta organoan ikusi nuen eliza oso bat betetzen zuen instrumentua zela, kriston instrumentu pila euskala, ze organok ditue registroak, ikusi nituen organistan ondoan laguntzaile eta irubitu zitzeidan oso politia, ikusi nuen oinekin jotzen zuela, eta garrabe guztiak oinak eramaten zituztela, ikusi nuen soinua zela izugarri zabala, eta ba bajeen partitura jotzen ari zan, claro, baje organorako konposatu zuen, beraz soinuare perfektua zan. Esango zi segura eski, pianoa egin berzenola eta gainera zaila zala. Izara fuerte esaten dudarrean, da bi hautzamalaletzia dauka dala, baino garrantzitsuena oso oso buru gogorra. Nik esan zuen egingo nuela. eta Esantziaten esantziaten ez nula balio, esantziaten oso zaila zala, esantziaten horretaz ez mintzela biziko, esantziaten denetari. Egia esan, momentu hori nik ezakite orain eragina izango otezu ni a miño momentu horretan bateri. Eta pianoa ikasi zenun? Polita, zan pianoa asko gustatzen zitzaidan, Asko disfrutatu nuen, begia esan. Nerezako, ba horien salada batean daukazu tomate, ez dakiz eta zer, bueno, ba hoietako ingrediente bat gehiago da, baina ardatz, organo bitartean eskola nibiiko zinen? Bueno, ni ere. oso zara naiz. Ni naiz bupetako, osea, ke? nik egin nuen bup, eta kou asin nintzenean, e, ja askatu nintzen, horrein dela denborazko den man guraso eta denoi esaten, ni muziko izan nahi nuela. Etzian nik ristok ere sinisten, eta azkenean esan unba ez dut egin gukou, eta utzi nuen, utzi nuen. Bi kasketak batera eraman nituen denboralditik oso horretzapen politak eta zeren eta momentan, Momentu horretan azkeneko azterketak, azkeneko gauan ikastea oso ondo zetorki dan, ez dakiz zergatik, baina ondo zetorki da. Orduan, no? azkeneko momentuan eta bestea, pues joaten entzan klasera ta hori, baino bueno, eta orduan denbora gehiena musika egiten pasatzenuan egia izan. Zeu ustez non bai. di Pasio hori edo galdera Era bateko konbikzio hori non di edo? Printzipalki nik uste dut txikia nintzenean izan dituen bizi esperientzi guztiak sanet Ni oso izaera fuertekoa koan Goixotu naiz denborarekin ikasten dezulako sozialki hobedat horrela baino ni nitzan oso indar dartzua izaeraz oso gurgogorra oso eta nere herrian herrietan badakizue egoten dirala cuadrillaak, taldeak, inkluso abizenak eta denetarik eta orduan bizin ituen nere momentu politak dino lagunei zegoki honez ere ez nintzan munduko mm, ume popularrena. Orduan nere errefuxio hartan nere, ba ni hemen ondo nahot ani hemen ondo sentitzen naiz eta ondo egiten dut musika zan. Nola denboraldi batean arazo Xoak izan nitu elagunekin eta gaizki pasatu nuen, musikan hartu nuen nire refusion nire zati hor pixka torretaz defendatzeko, eta nik uste dut hori geratu zaidala hor markatuta. Gaur egun ere, momentu hain ez zon bat daukasunean edo, musikara jotzen duzu, beste bateka egian ez dakit korri egingo du, beste bateka euskalo makrame egingo du. Edo musika edo eskulanak, Baino benetan oso oso barnekoa denean musikaren bitartez askotan jotzen dut negarrez ezkin agonean bai.